بسم الله إن الحمد لله نحمده، ونستعين ونستغفره، ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئة أعماننا من يهده الله فلم ظل له ومن يغل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله لا نبي بعد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 يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا صديقا يصلح لكم أعمالكم ويقر لكم زنوبكم وما يتعن له ورسوله فقد فاز فوزا عظيما البع فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدى حديث محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدساتها فإن كل محددة بلع wa kullu bid'atin dhalalah, kullu dhalalatin fin-nam. Ikhwati fill-din, a'udzu billahi a'udzubikum Allah. Alhamdulillah kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam majlis al-'ilmu yang dibacakan kitab Allah dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan kita berharap agar kita mendapat ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala sebagaimana diisyaratkan Disebutkan Rasulullah bahwa orang yang hadir dalam majelis ilmu selalu didoakan malaikat agar mereka diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Sore ini malam ini agak berbeda sedikit judul. Kesannya judul agak bau-bau sastra sedikitlah sekali-sekali. Iya, kuharap cintaku mempertemukan. Judul kelihatan anak muda. Uharap cintaku mempertemukan. Kenapa saya ambil judul di sini? Judul ini berdasarkan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Di mana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah riwayat telah disebutkan ini riwayat Al Imam Bukhari. Ya, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda: Almarquu ma'an man ahdha. Seseorang itu akan dikumpulkan bersama yang ia cintai. Dari sini saya ambil jurur, semoga cinta kita mempertemukan. Tinggal siapa yang kita cintai. Masalah siapa yang kita cintai. Pertama kita harus dudukkan, kerana, apuan, saya melihat hari ini orang terlalu banyak mengobral kata-kata cintanya. Ya? Baik remaja atau siapapun ngobrol, ngobrol kata cintanya begitu mudah Lalu mereka memberikan berbagai makna Dari kata-kata cinta itu Tapi saya tidak definisikan cinta pak Sebenarnya dalam Islam Biasa saja berbicara tentang cinta Mak itu ada bu maafkan, Bukan promosi Saya telah tulis satu bu dua buku baru Pertama Ketika cinta merindu Kedua saat cinta menjaga itu khusus nasihat untuk anak-anak. Mudah-mudahan Allah memudahkan kita akan berbicara tentang risalah cinta merindu untuk keluarga. Tapi sekarang kita berbicara tentang adakah cinta ini mempertemukan kita. Berapa banyaknya disebutkan ya. seseorang sesungguhnya seseorang pernah datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu orang itu bertanya kepada beliau, "Ya Rasulullah, Apa yang kita gadakan? Bagaimana pendapatmu, Ya Rasulullah, keifan nakul ti rajulin, akarba kauman walam yal hak bihim, ya? Rasulullah, bagaimana pendapatmu tentang satu kaum yang menyintai kaum yang seorang laki-laki menyintai satu kaum, tapi dia tidak pernah bertemu dengannya? Kalau kita ditanya, kita menyintai Rasulullah. Semua kita menyintai Rasulullah, tidak ada yang tak mau disebutkan menyintai Rasulullah. Semua kita menyintai Rasulullah. Pertanyaan ini seolah-olah untuk kita, bagaimana kita yang menyintai Rasul dan kita tidak bertemu, bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Al-mar'u ma'a ahabba." Sesungguhnya seseorang itu dia akan dikumpulkan bersama orang-orang yang ia cintai makanya itu hati-hati kecintaan itu ada orang menyintai mengidolakan selain Rasulullah Ya, seperti dia mendolakan Madonna insyaAllah nanti ketemu dengan Madonna berkumpul dia dengan Madonna Udah lama tak ketemu Madonna insyaAllah nanti mungkin di akhirat dia ketemu dengan Madonna saking cintanya Awak satu dia dengan apa yang ia cintai, tumpul saja Maka perhatikan keadaan itu. Apakah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang lain, "Min ashabi ummati li hubban nasun yakunu ba'di yawaddu ahaduhum laura'ani. Kata kadaba'an bi ahlihi wa malihi. Di antara orang-orang yang paling besar cintanya kepadaku adalah orang-orang yang datang sepeninggalanku. Di antara orang-orang yang sangat cinta kepadaku adalah orang-orang yang datang sepeninggalanku. Salah seorang dari mereka itu berangan-angan. Apa itu? Ingin bertemu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam walaupun dia harus berkorban dengan dirinya dan hartanya. Itu kecintaan. Ikhwan, kalau kita menyintai seorang, lebih banyak ini sebab. Kadang-kadang cinta itu membutakan kata orang Arab bersair Cinta itu membutakan Sesungguhnya cinta itu dimulai dari hati bukan dari mata Dari mata turun ke hati Itu salah Memangnya orang buta tak boleh mencintai orang sebuah cinta, maka seluruh pandangan kepada yang engkau cintai adalah keindahan tapi apabila di hatimu penuh dengan kebencian apapun yang dilakukan oleh orang engkau benci adalah keburukan lihat, seorang benci pada saudaranya ketika dia datang musibah kepadanya lalu saudaranya membantu, apa kata dia? ente mau buat, lihatkan kekayaan sama saya, memangnya saya butuh batuan begitu tidak dibantu Dasar pelit Sudah kaya Tak bantu orang lagi Ketika dibantu Salah Tidak dibantu Salah Kenapa? Karena pandangannya Bukan pandangan kecintaan Tapi kalau sudah dia jatuh Dengan hati yang penuh kecintaan Maka semua yang dilihat Matanya Mesti indah Indah semuanya Kuda benjol Muka isteri itu Sudah penuh dengan Merah Kuning Hijau Macam-macam bentuknya Tetap indah juga kayak orang ke dinding hidup Lama muka seluruh. Cantik hidup ada sebutnya Kenapa? Dia sudah penuh cinta Dari mana? Dari hati naik ke mata Kita tidak bertemu Rasulullah Kalau cinta itu dari mata turun ke hati Bagaimana kita menyintai Rasulullah? Kita tidak pernah bertemu Rasulullah ya Kuan Tidak pernah Kadang-kadang dalam mimpi pun payah kita tidak bertemu Hatta dalam mimpi pun tidak bertemu keadaan itu, nah cinta itu tumbuh di hati, nah pengenalan kepada Rasul itulah untuk menanamkan cinta itu, lalu bagaimana kita akan menyintai Rasul kita tidak pernah baca sirah Nabi kita hafal itu Hitler, kita hafal itu Pitagoras, kita hafal itu Aristoteles semua anak semander, semua ahli filsafat kita hafal tapi sahabat kita tak tahu Rasulullah kita tak tahu Malang nasib kita bagaimana keadaan kita maka itu perhatikanlah adakah cinta di hati kita yang seperti itu dalam riwayat yang lain disebutkan dalam sebuah hadis dari Anas bin Malik disebutkan bahawanya seorang Arab badui bertanya kepada Rasulullah ya, tentang hari kiamat seraya berkata wahai Rasulullah kata orang Arab badui wahai Rasulullah Uh, uh, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam maksudnya kapan hari kiamat dalam waktu uh, satu riwayat lain bawa Rasulullah sedang sholat ya? kemudian uh, Rasulullah mau sholat orang Arab tadi bertanya kapan hari kiamat setelah bertanya begitu Rasulullah langsung sholat dulu belum jawab habis selesai sholat Rasulullah berpaling mana tadi orang yang bertanya. Tentang hari kiamat, orang itu berkata saya ya Rasulullah. Rasulullah menjawab, Apakah yang engkau persiapkan untuk menemui hari kiamat? Kapan hari kiamat? Rasulullah katakan, Apakah yang telah engkau persiapkan untuk bertemu dengan hari kiamat? Lalu orang itu berkata, Aku tidak menyiapkan apapun. Tidak ada yang aku persiapkan untuk menemui, aku tidak menyiapkan apa-apa dalam riwayat lain. Aku tidak mempersiapkan diri untuk menemui hari kiamat. Ya, kecuali uh, aku melaksanakan banyak solat, kemudian puasa, sedekah. Itu pun tidak terlalu banyak. Ya? Lalu kata aku, aku tidak mempersiapkan diri untuk itu tidak juga dengan banyak solat, solat-solat sunat, tidak juga dengan banyak puasa, tidak juga banyak sedekah. Kecuali aku menyintai Allah dan Rasulnya Itu saja bekalnya. Ini bukan bukan jadi tanda bagi kita bahwa kita boleh apa? Sudah. Solat ala kadar cukuplah, puasa secukupnya cukuplah. Bukan. Tapi ini kita menunjukkan keutamaan. Orang Arab Badri ini berkata ketika Rasulullah hadapkan apa yang aku persiapkan untuk bertemu hari kiamat? Ya Rasulullah, aku tidak tidak ada yang aku persiapkan untuk hari kiamat. Solatku tidak banyak. Puasa sunahku tidak banyak. Sedekahku juga tidak banyak untuk menghadapi hari kiamat. Tidak. Kecuali aku hanya menyintai Allah dan Rasulnya. Lalu Rasulullah katakan, sesungguhnya seorang itu dikumpulkan bersama yang ia cintai. Lalu Anas bin Malik bergagam. Ya. Yep. Kami, para sahabat, tidak pernah merasa gembira karena sesuatu apapun sebagaimana gembiranya kami mendengar hadis ini. Apa itu? Engkau bersama dengan yang engkau cintai ikhwan. Ada kegembiraan yang besar. Para sahabat, cuma masalahnya adakah kita juga gembira? Apakah kegembiraan kita itu dengan berbagai perayaan membuktikan bahwa cinta kita pada Rasulullah hanya setahun sekali? Apakah cinta pada Rasul itu butuh setahun sekali? Antum bayangkan kalau ada orang punya dua istri, tidak? Punya tiga istri, sebab kalau satu baru iswan kalau dua itu istu, kalau istri baru tiga. Ada orang punya tiga, dua lah, dua lah istu. Iya, kalau belum punya is sana-sana itu yang belum punya kalau taruhlah dia punya seorang Zoya dia punya dia punya dua yang satu dia cuma datang ke rumahnya itu setahun sekali itu pun kalau dia mau makan enak terkenang masakan istri baru dia datang apa kata istrinya yang didatangi satu tahun sekali apakah karena cinta enak lihatlah anak bapakmu itu dia tidak akan datang ke rumah kita kecuali ingat makanan dan masakan ibu. Sama sekali tidak menyintai. Antum cuba perhatikan berapa banyaknya orang hanya mengendang rasul setahun sekali. Itu pun kalau ada makanan. Kalau tak ada makanan, jangan harap dia akan muncul. Rupanya bukan cinta rasul, cinta makanan. Allah, ikhwan tapi dinyatakan dia cinta pada rasul cinta rasul setiap saat tidak lepas cintamu sesuatu kepada sesuatu menyebabkan engkau banyak menyebutnya coba kalau orang cinta sesuatu sikit nyebut dia sikit nyebut dia apalagi anak remaja sekarang wah mahasiswa sudah pakai peci cari pasangan pakai jilbab ya pacaran kamu ya enggak ustaz lalu apa Ta'aruf saja, Pak. gitu. Oh. Tidak tidak pacaran. Tidak, Pak. Pacaran haram. Ta'aruf. Ta'aruf tidak, Pak. Ini dalam rangka ta'aruf. Oh, jadi antum ke pantai itu untuk... Apa? Dalam rangka apa yang di pantai-pantai itu? Oh, itu dalam rangka pawai ta'aruf, Pak. Oh, yang pakai-pakai motor di tepi pantai, pegang-pegangan, itu rangka pawai ta'aruf. Oh, tak ada apel lagi sini? Tidak. Ta'aruf itu, Pak. Allah. Allah. Apakah itu cinta yang dimurni? Tak, nah, tak ada. Tak ada cinta murni. Apuan baterainya baru datang. Cinta kepada Rasulullah. Kalau kita mencintai Rasul, kita berharap bertemu dengan Rasul agar cinta kita ini ya, mempertemukan dengan yang kita cintai. Maka kata-kata itu bukan hanya sekedar ucapan. Seperti orang Arab bersair, Kullu yadda'i Waskan bilailah, walailah, la tidak wa, turuhum bizaat. Artinya begini, seorang selalu mengakui-ngaku bahwa dia menyintai Laila. Sebenarnya Laila sendiri tidak pernah menyintai dirinya. Kan, kalau kita cinta, harus ada bukti dari kecintaan kita itu. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman di dalam surah At-Tawar. Al Apakah Allah? إن كان آباءكم وأبناءكم وإخوانكم وأزواجكم وأزواجكم وأسيرتكم وأموال وأموال افترطموها وتجارة تخشون كسادها ومساكنه ومساكن ترضونها أحب إليكم إذو كترى الله أحب إليكم من الله ورسوله ودهاد في سبيل الله fisabili fatarabbasu hatta ya'ti Allahu biamri wallahu la yahdi alqaum alfasiqin katakanlah ya Muhammad kepada mereka apa kata Allah katakan kepada mereka kalau sekiranya bapak-bapakmu anak-anakmu saudara-saudaramu istrimu rumah tempat tinggal yang sangat engkau cintai itu, usahamu yang engkau takutkan kerugian, rumah yang sangat engkau cintai itu, lebih engkau cintai daripada Allah, rasulnya dan berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Fatarabbasū hatta ya'tiyallahu bi'amri. Tumbulah oleh kalian sampai Allah mendatangkan kepastian untuk kalian kematian. Buktikan kecintaan itu. Satu ketiga Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadis yang lain la yu'minu ahadukum hatta akuna habba ilaihi min walidihi wa walidihi wan nasi ajmain tidak sempurna iman seorang di antara kalian sebelum ia Menyintaiku melebihi cinta kepada orang tuanya melebihi cinta kepada anak-anaknya bagaimana kita cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam satu so, ketika Umar bin Khattab dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Hasim radhiallahu anhu dia bercerita kami duduk bersama Nabi saw sedangkan Umar memegang tangan sedangkan Nabi saw ya memegang tangan Umar bin Khattab lalu Umar bin Khattab radhiallahu anhu berkata kepada Rasulullah ya Umar berkata Kata Umar, 'La anta, Ahaba ilayya min kulli shayin illa min nafsir'. Ya Rasulullah, sesungguhnya tidak ada yang paling aku cintai melainkan dirimu kecuali diriku sendiri. Yang mengalahkan cintaku kepadamu, ya. tidak ada yang paling. Sesungguhnya engkaulah yang paling aku cintai dari segala sesuatu kecuali diriku. Artinya Umar bin Khattab menyintai Rasul Juga menyintai dirinya Sama saja dengan menyintai Rasul Apa kata Rasulullah? La Tidak kata Rasulullah La Waladhi nafsi biyadi Hatta akuna ahabba ilaika min nafsi Tidak kata Rasulullah Belumnya Umar Belum sempurna iman seperti itu ya Umar Sampai engkau menyintai diriku Melebihi cintamu pada dirimu sendiri Lalu maupun kata disebutkan tidak lama Umar mengatakan Fainnahu, setelah disebut Rasulullah Umar langsung mengatakan fa innahu fa innahu an kalau begitu ya Rasulullah la anta habba ilayya min khishih tidak ada yang paling Engkau lebih aku cintai daripada diriku sendiri Lalu Rasulullah katakan Al-an ya Umar Ini dia baru Umar cintamu Ini dia baru cintamu Bagaimana kita yang menyintai Rasul? Kadang-kadang sunnah Rasul Kalau cintamu benar kepada Rasul Engkau akan mengikutinya Karena lazimnya orang yang menyintai Selalu mengikuti siapa yang ia cintai Coba lihat anak-anak muda yang mengikuti idolanya. Begitu idolanya pakai rambut naik ke atas kayak bulu lenda. Semua yang muda naik ke atas kayak bulu lenda. Bayangkan. Semuanya pakai idola. Yang wanitanya begitu nengok artis pakai jilbab. Mulai dia pakai jilbab. Karena ah, idolanya pakai jilbab. Perhatikan. Kalau sudah pakai. Lihat pakai jenggot. Dia ikut pakai jenggot. semuanya. Tapi bukan karena Allah. Bukan karena Rasul. Kerana idola yang dia idolakan, maka itu berbahaya cinta itu. Dia membutakan setiap orang hati itu jadi buta menilainya. Kadang cinta itu membutakan, kadang cinta itu membuat pujian yang melampaui batas. Sebagian orang menyintai Rasul. tapi pujiannya melebihi kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pujiannya sangat tinggi, ya Rasulullah. Kalau kami berada dalam kesusahan hanya padamu lah kami mohon pertolongan pujian yang berlebihan. La taruni jama'atna kama tarat an-Nassar jangan engkau memujiku sebagaimana orang Nasrani memuji Putra Maria. Dibatasi oleh Rasulullah karena cinta yang berlebihan itu berbahaya. Maka itu perhatikan bahwasanya kalau kita benar-benar ingin bertemu dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam hendaklah cinta kita lebih tinggi. Mari kita perhatikan bawa cinta dari tola dan tola dan tidak. Bagaimana para sahabat? Kalau kita ingin sebelum kita lihat bagaimana bukti kejadian cinta, mari kita perhatikan bagaimana kisah cinta yang sejati. Ikhwan kita tidak usahlah ber berkhayal, nonton perkara-perkara cinta-cinta yang picisan, cinta khayalan. Kita tidak berbicara tentang cinta antara Romeo dan Juliet. Kita tidak berbicara cinta antara Ramadhan Cinta. Ya? Kita sekarang berbicara cinta antara sahabat kepada Rasulullah. Cinta yang nyata, cinta yang begitu agung, cinta mereka tiada ketika ali bin abi thalib pernah ditanya bagaimanakah cinta kalian terhadap rasulullah sallallahu alaihi wasallam lalu dikatakan kana allah ahabba ilaina min amwalina wa auladina wa aba'ina wa ummahatina wa min 'ala al-dhulm demi allah Sesungguhnya kami Kata Alif bin Abi Talib Yaitu sahabat dan seluruhnya Cinta dan lebih cia kami, kami menyintai Rasulullah Lebih daripada menyintai anak-anak kami bapa bapa kami Ibu kami Bahkan kami lebih menyintainya Daripada air, min, air dingin yang kami minum Kenapa air dingin yang kami minum? Yakin Kalau kita berada di Padang Tandus tidak ada air. Harta kita banyak, kita dalam keadaan haus yang hampir mematikan. Antun tahu air dingin itu lebih berharga dari semua harta yang kita miliki. Maka dulu katakan kami dia lebih kami cintai daripada air dingin yang kami minum. Lihat sebab apa gunanya di padang tandus kita bangga-banggakan uang. Air tak ada, kita sedang kehausan. Memangnya kita ha makan uang bisa menghilangkan haus? Tidak. Tapi kita juga dikalahkan dengan ontar. Ontar tiga bulan bisa tak minum. Karena Allah kalau menciptakan keajaiban pada ontar. Di samping di punduknya juga ada air. Juga ada lemak yang diproses oleh tubuhnya bisa menjadi air sehingga selama 3 bulan dia tidak perlu minum kita kalau bawa hunduk juga di belakang, tetap kita perlu minum ya coba bayangkan itu keajaiban unta. sangat menakjubkan dia berjalan di padang pasir tak pernah tenggelam kita, badan kita lebih ringan daripada unta mijak pasir tenggelam Allah telah menciptakan. Afala yanzuruna ila al-ibil kayfa khuliqat. Apakah kalian tidak melihat bagaimana unta diciptakan? Sangat menakjubkan. Jadi katanya ada virus unta. Puluh apa namanya tuh saya tak tahu mungkin dokter binatang. Virus apa? Apa? Yang katanya dari unta. Next. Mers. yang saya bingung itu kok baru-baru kini sebab yang tukang jaga ontar itu banyak tak kena virus yang setiap hari ini bergaul dengan ontar kenapa orang kita saja yang kena itu yang heran nana itu kenapa, kok orang kita aja? atau itu untuk menghalangi orang kita banyak yang naik haji mungkin kan? Nih. orang yang setiap hari bergaul dengan ontar tak ada kena virus atau virus itu takut dengan mereka saya tidak tahu juga ya soalannya silakan nanti tanya aja sama si virus ya perhatikan itu kemudian dan sahabat mulia Ali bin Abi Thalib lihat ketika Rasulullah ingin hijrah beliau menggantikan Rasulullah di tempat tidurnya begitu juga sahabat Umar Usman bin Affan menolak ketika tawaran orang Quraisy di Mekah, karena saat itu Rasulullah sedang berada di Hudaybiyah, ya uh, sebab um, beliau tidak akan tawaf jika Rasulullah tak tawaf. Ditawarkan oleh orang Mekah, aman tawaf? Tak. Kalau Rasulullah tidak tawaf. Perhatikan lagi dalam perang Badar, bagaimana mereka tak ada cenderungan cinta seperti itu. Tak ada ya? ikat. Kemudian, antum perhatikan lagi, cinta itu seperti cinta yang berpagarkan nyawa. Mereka rela mati. Antum baca sejarah perang Uhud Bagaimana mereka melindungi Rasulullah SAW dengan tubuh mereka? Ada lagi satu keluarga, anaknya, isterinya, wanita, anaknya, suaminya, semuanya mati di medan perang tapi dia merasa bahagia ada lagi yang saudaranya sudah mati sampai tidak dikenal tapi yang ia tanya hanya Rasulullah bagaimana keadaan Rasulullah Rasulullah dalam keadaan baik ya Rasulullah tidak ada yang membahagiakanku kecuali aku melihat engkau dalam keadaan baik semua dukanya tentang kematian saudara-saudaranya keluarganya hilang dengan kebahagiaannya melihat Rasulullah berada dalam keadaan baik Hari ini bagaimana dengan kita ketika sunnah Nabi diperolokkan orang, dihina orang, kita dengan senyum saja menanggapinya. Itu tidak berarti kita bertindak melampaui batas. Bukan. Tidak ada rasa sakit hati kita. Agama kita dihinaikan. Al-Quran direndahkan. Rasulullah dicaci. Para sahabat dihina. Jemuur sedikit pun tak ada. Lalu bagaimana kita cinta? Apa bukti cinta kita lagi yang kita bisa bawa? Bawa kerana kita berhadapan di hadapan Allah, bawa kita menyentuh Rasulullah SAW. Ingat ketika ada orang. Allah, engkau tidak tahu apa yang telah mereka lakukan setelah engkau pergi. Ya. Hari ini berapa banyaknya orang menyatakan cinta, tapi salah menempatkan cintanya. Maknai itu kita berharap kecintaan kita pada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam harapan pertemuan itu. Pertama sekali kita harus membuktikan kecintaan kita itu. Apa bukti pertama beriman dengan sebenar iman? Kita beriman kepada Rasul dengan sebenar iman, iaitu yani beriman mengimani bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah hamba Allah dan Rasul Allah. Sebab pengakuan Rasulullah sebagai hamba dan Rasul ini merupakan rukun daripada syarat syahadat Muhammad Rasulullah. Kalau sahadat la ilaha illallah, rukunnya nafyun wal isbat. La ilaha illallah, nafyun illallah isbatun. Meneptakan, menafikan seluruh peribadatan selain Allah. Lalu menetapkan bahawa hanya Allah lah yang berhak diibadati. Rukun dari sahadat Muhammad Rasulullah mengakui Muhammad sebagai hamba Allah mengakui beliau sebagai utusan Allah kenapa harus dua-dua ah, Rasulullah sebutkan kul innama ana basaru mislukum yuha ilaiya ana basaru mislukum aku adalah hamba Allah seperti kalian yuha ilaiya akan tetapi diwahyukan kepadaku kerasulan Nabi apa perbezaan Nabi dan Rasul. Hmm? Kalau Nabi Menyampaikan atau tidak Nabi menyampaikan atau tidak Kalau Nabi tak menyampaikan Kalau ada orang jadi Nabi bagaimana untuk membuktikan dia Nabi atau bukan Mana dalil untuk Nabi Oh tak boleh disampaikan Dalil itu dia aku jadi nabi an tum apa buktian aku jadi nabi? Oh saya dapat wahyu. Untuk siapa? Untuk diri saya sendiri tak boleh disampaikan. Nabi itu menyampaikan, namun dia tidak membawa risalah yang baru. Dia membawa risalah Rasul. Dia menyampaikan, namun dia tidak membawa risalah yang baru. Itu nabi tetap disuruh menyampaikan. tapi Tak ada risalah yang baru juga. Itu perbedaannya ketika ada orang mengaku Saya Nabi Anda bawa risalah yang tahu Kenapa? Rasulullah katakan Bawa dia khatamun nabiyin Nabi itu adalah Rasulullah Muhammad adalah khatamun nabiyin Penutup para Nabi Setiap Rasul Pasti Nabi Setiap Nabi belum tentu rasul. Pintu pertama pintu kenabian. Pintu kedua pintu kerasulan. Kalau pintu kenabian ditutup bagaimana orang jadi rasul? Maka itu kebatilan orang mengaku. Mirza Ghulam Ahmad. Nabi dari mana aku mengatakan dia jadi nabi dan rasul? Kota sucinya India. Kalau mau masuk surga bayar dengan bayaran tertentu, mati di situ lalu dikubur langsung masuk surga. Ya, keadaan siapa yang mengatakan dia seperti itu? Rasul tadadan, tidak ada nabi selanya, khatamun anbiya wal mursalin. Tidak ada nabi lagi, apalagi rasul. Pintu kenabian sudah ditutup, bagaimana orang jadi rasul? Sebab harus melalui pintu kenabian, maka dikatakan khatamun nabiyyin. Pengakuan kita bahwa Rasulullah SAW adalah hamba Allah agar kita tidak mengangkat Rasulullah melebihi kedudukan yang diberikan oleh Allah. Itu gunanya. Nah pengakuan bahwa Rasulullah adalah Muhammad adalah utusan Allah agar kita tidak meremehkan Rasulullah. Cuba lihat. Orang-orang yang meremehkan Rasulullah SAW. Menghinakan Rasulullah SAW. Mereka berdalil macam-macam dalil yang mereka ungkapkan dari alih pemahaman-pemahaman faham mereka yang menyimpang dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam mereka mengecilkan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ikhwan yang pertama diserang oleh orang orientalis dalam hadis di antaranya adalah masalah ilmu mustalahul hadis sebab dengan ilmu ini semuanya akan bisa disaring Coba bayangkan, kalau standar ilmu mustalahul hadis ini diterapkan dalam teori ilminya, maka tidak ada satu teori pun bisa diterima. Satu ketatnya. Maka itu mereka serang ini. Alah, hadis itu aja Hadis kan banyak yang palsu. Kan itu banyak hadis yang palsu. Kita katakan, dari mana akan tahu hadis palsu? Kalau tidak ada yang asli, lalu kenapa kalau antum mendapatkan hadis palsu, antum campakkan yang asli? Kalau itu prinsipnya, oke. Okay. Jangan-jangan antum bukan manusia. Kenapa? Karena sudah ada manusia yang palsu, patung-patung berhala banyak. Antum ini bukan manusia kelihatannya. Kenapa? Kerana sudah ada manusia palsu Mata antum itu harus dicabut. Kerana sudah ada mata palsu Juga gigi antum harus dicabut. Kerana sudah ada gigi palsu Kalau begitu uang antum juga tak laku Kerana sudah ada uang Bagaimana prinsip dia itu Hadis Nabi SAW Dari mana dia dapat menentukan palsu? Karena itu mereka menyerang Maka itu orang-orang yang tersunnah Sebenarnya dalilnya tidak cocok dengan akal ini Logikanya pun tak jelas Logika Al-Quran, logika hadis Sangat menentang mereka Bagaimana mereka bisa menapikan hadis Mereka ingin solat dengan quran Bagaimana kata Rasulullah SAW La illa bi Tidak ada nikah kecuali dengan wali Orang yang karsunah menikah anaknya pakai wali itu bukan Kalau tidak pakai wali Perzinahan terjadi kalau pakai wali, berarti pakai hadis. Bayangkan, logikanya sangat ini. Oh bukan itu, saya tolak Pak Ustaz. Yang saya tolak adalah hadis-hadis yang bertentangan dengan Al-Quran. Dari mana aku tahu hadis bertentangan dengan Al-Quran? Padahal hadis juga adalah wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak ada yang bertentangan. Sampai satu ketiga saya pergi satu tempat. Ketika kita baca hadis mak Ustaz Ustaz baca hadis tadi dia Tidak ada dalam Al-Quran menerangkan tentang hadis itu Saya katakan Bapak ingin pakai dalil quran saja Saya tanya dulu Baik sekarang saya mau pakai Siapa di antara majlis ini Yang makan ikan Ada tak yang makan ikan hidup Semuanya makan ikan, mati. Bukankah Allah katakan huriman alaikumul maithatu diharamkan oleh kalian bangkai. Ikan sarden berapa lama sudah mati? Ikan teri berapa lama sudah mati? Kenapa itu makan bangkai? Semuanya mati. Huriman alaikum maithatu wadamu wa'amu nindih. Diharamkan kalian makan bangkai yang sudah mati. Ikan sarden ikan teri berapa lama mati? Tidak ada yang makan ikan hidup, Ikhwan. Bayangkan, Oh itu bukan Ustaz, itu ada dalilnya. Oh kalau soal perut, pakai dalil agama. Memangnya agama ini sendak perut kalian. Asal urusan perut, pakai dalil. Usuran akidah, tak pakai dalil hadis. Lihat, otak mereka. Mereka punya otak, tapi tak punya pikiran. Bagaimana mereka bisa berdalil dengan lebih Pengakuan kita mengagungkan kepada Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam beriman dengan benar iman bahawa Rasulullah adalah utusan Allah. Ini keimanan kita. Kita tidak peduli dengan apapun yang dikatakan oleh orang lain. Yang kedua adalah buktinya itu adalah kita itibar bukti iman benar iman kita itibar kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana kita mengitibak Nabi mengikuti Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Allah sallallahu alaihi wasallam jika tidak ada kita tidak perlu beramal. Sering saya katakan, kenapa kita kalau ingin mengerjakan satu pekerjaan dalam urusan dunia harus belajar? Antum ingin naik kendaraan antum belajar menyetir. Antum ingin masak pun antum belajar cara masaknya. Semuanya antum ingin mengelas antum belajar cara mengelasnya, antum mau orang listrik antum harus belajar semuanya. Kenapa dalam urusan dunia kita harus belajar? Ajan. Itu aja? Oh, masih ada waktu. Habis ini ada kegiatan atau tidak? tak ada. Pakai SPB. Oh, tahrim. Lagi tahrim. Sealunya kalau tahrim tak berbunyi lagi. Dia sudah haram. Itu tahrim, entahlah di sini apa namanya. Kalau daerah mana bilang itu lagi tahrim, ya? ya. Apa makanan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala? Yang lebih menajubkan lagi, azan dibuat untuk kuburan. Begitu masukkan mayat, azan. Kalau sempat mayat tu bangun mau solat, kan kacau jadinya. Sebab dia tak pernah solat, begitu kuburkan azan. Tapi si solat dulu kita dahkan kacau. Amalan itu tak kepada nabi, itu kepada nabi harus jelas, bukan mengamalkan begitu saja, Ikhwan. Kalau anak minum mana baca doa Allahumma inni aqoodu minal mina wal khub. antum ambil sebuah hadis langsung amalkan seluruhnya lihat bagaimana cara sahabat mengamalkannya, antum ambil ayat langsung amalkan begitu saja jangan lihat bagaimana sahabat mengamalkannya, apa kata Allah bunuh orang musrik dimanapun kalian berada, kalau antum sangat mengambil, bahaya tetapi lihat bagaimana sahabat mengamalkannya jangan jadi teroris Kena dalil Al Quran. Ada orang meninggalkan salat dalilnya Al Quran juga. Kenapa? Salat itu cuma tiga: salat subuh, salat asar, salat isak. Yang lain bukankah ada di dalam Al Quran? Lihat, ini orang-orang inkar -orang sunnah, tidak memahami bagaimana dia mau salat. Dua raka'an atau tiga raka'an. Maka perhatikan mereka kebatilan mereka. Kalau sahabat saja masih memerlukan hadis Nabi dalam memahami ayat Allah. Ketika Rasulullah s.a.w. ketika Rasulullah membacakan ayat Allah. Amanu Orang-orang yang beriman, yang tidak mencampur aduhkan imannya dengan kezaliman. Sahabat berkata, ya Rasulullah, siapa di antara kami tidak berlakukan zalim? Sahabat seperti yang kalian pikirkan itu adalah kezaliman yang sebutkan oleh Luqman Hakim kepada anaknya ya bunayya la tusrik billahi innasykaru jangan engkau mensyirkankan Allah sesungguhnya se si kesyirikan itu kezaliman yang besar ini dia kita apa arab arab melayu ningkat ya. sedikit are nang di ya. kalau tak paham ar maklum Haa. Langsung mau tafsir Quran. Oh ini, oh buka buku, tabu, buku terjemahan. Oh ini artinya. Allah Ikhwan. Sahabat perlu. Maka kita perlukan konsen nabi. Perlu itiba kepada nabi. Jadi jangan mengandalkan, baru aja ini. Oh gampang artikan Quran. Ya, bagaimana gampangnya? Kita sudah belajar belajar terjemahan Quran. Antum belajar terjemahan Quran. Antum tidak belajar pemahaman al Quran. Kalau kita belajar terjemahan letter-like, dintu agama, yaumi itu hari, maliki yaumi, dinapanya artinya, yang menguasai hari agama, kacau terjemahannya, menguasai hari agama, berarti setiap hari agama sudah ditentukan. Ia ada makna-maknanya Disebutkan dalam Al-Quran. Ketika orang salah dalam memahami, ketika dia mengatakan, e huri manalikumul al maikatuwad -ma damualahmuhul hindir, diharamkan daging saja, pak. Daging babi saja, Pak, diharamkan. Kerana di Al-Quran tak ada menyebutkan tulang babi, lemak babi, kulit babi. Enggak yang haram itu cuma daging babi. Tengok. Padahal bahasa Al-Quran sebut satu untuk keseluruhannya. Mana ada babi itu berjalan tanpa kulit, tanpa daging? <laughs> Memangnya tak ada tulangnya berjalan. Jalan dia. Melihatkan untuk tengok pemahaman tapi dia mau balik kandang kan ustaz terserah mau balik kandang kamu balik kandang yang jelas-jelas Quran dalilnya bukan siapa yang berbicara cocok dan berdasarkan yang quran dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila tidak cocok kita tinggalkan la ta'at fi makhluqin fi ma'siyatillah tidak ada taat pada makhluk dalam maksiat kepada Allah Ingat Al-Quran menqara Firqulan birai Abu Malay alam falayat abawa mandul mina nars. Siapa bicara tentang Al-Quran tanpa ilmu? Atau dengan akalnya sediakan tempat duduknya dalam ati neraka. Sebab Allah Muhib yang dikasih doa lailan tasdaqur